«Вони все розбирають на частини», – прошепотів лопсанк. «Типові аудитори», – пояснила Сюзан. «Гадають, що саме так можна все з'ясувати. Знаєш, я їх ненавиджу. Справді». Лопсанк зіркнув на неї з коса. Монастир не був одностатевим закладом. Тобто він був таким, але офіційно ніколи таким не визнавався. Просто думка про можливість перебування там жінок ніколи не виникала навіть у тих мізках, що мали здатність мислити в шістнадцяти вимірах. А от у злодіїв розуміли, що дівчата були принаймні не гірші за хлопців в усіх злодійських починаннях. Наприклад, він завжди тепло згадував свою однокласницю Стефу, яка могла красти кишенькові гроші з задньої кишені і лазити по стінах краще за будь-якого найманого вбивцю. З дівчатами йому було цілком комфортно. Але Сюзен його лякала до смерті. Було таке враження, ніби якесь приховане місце в її нутрі аж вирувало від люті, яку вона зовсім не стримувала при вигляді аудиторів. Він пригадав, як вона вдарила одного з них гайковим ключем. Тоді вона тільки ледь помітно і зосереджено нахмурилася, не би впевнюючись, що виконала свою роботу належним чином. «То ми йдемо?» – відважився запитати він. «Гляньмо на них», – мовби й не чула його Сюзан. «Тільки аудитор може розкласти картину на складники, щоб з'ясувати, що робить її мистецьким твором». «Там ціла купа білого пороху», – сказав Лопсанк. «Чоловік з великим фіговим листком». Недбало уточнила Сюзан, пильно приглядаючись до сірих постатей. Вони й годинник розберуть, шукаючи, де в нього цок. А як ви знаєте, що це чоловік з великим фіговим листком? Я просто пам'ятаю, де він стояв, тільки й того. Ви е -е, цікавитесь мистецтвом? ризикнув запитати Лопсанг. Я знаю, чим я цікавлюся, відповіла Сюзан, не відводячи погляду від заклопотаних сірих постатей. Ось зараз мене найбільше цікавить, де взяти зброю. Нам краще звідси піти. «Ці байстрюки влазять тобі в голову, якщо їх не зупинити», – сказала Сюзан, не рухаючись. «І починаєш раптом думати, має бути закон, або зрештою я не складаю правила, або...» «Я справді думаю, що нам краще забиратися звідси», – обережно запропонував Лопсанг. «І я так думаю, бо дехто з них уже піднімається сходами». Вона рвучко повернула до нього голову. «То чого ти тоді стоїш?» – відрізала вона. Вони забігли крізь іще одну арку до галереї з керамікою, озирнувшись лише тоді, коли сягнули найдальшого кінця. Їх переслідували троє аудиторів. Вони не бігли, але в їхніх синхронізованих кроках відчувалася якась жахлива невідворотність, типу нікуди ви від нас не дінетесь. Гаразд, біжимо сюди. Ні, нам треба сюди, заперечив Лопсанк. Це не той шлях, яким нам треба йти. гаркнула Сюзан. Не той, але там є напис зброї та обладонки. І що? «Ти вмієш користуватися зброєю?» «Ні», – гордо заперечив Лобсанк, а тоді збагнув, що вона могла це неправильно витлумачити. «Розумієте, в мене вчили битися без...» «Можливо, там для мене знайдеться якийсь меч?» – буркнула Сюзан і рішуче рушила далі. Коли в галереї з'явилися аудитори, їх було вже більше, ніж троє. Сіра юрба зупинилася. Сюзан знайшла собі меча, що був серед експонатів агатійської зброї. Він протупився від бездіяльності, але його лезо люто виблискувало. Біжимо далі? запитав Лобсанг. Ні, вони нас легко впіймають. Не знаю, чи зможемо ми тут їх убити, але принаймні змусимо їх пошкодувати, якщо нам цього не вдасться. У тебе й далі немає зброї? Ні, бо розумієте, мене вчили, тоді не заважай мені гаразд. Аудитори наближалися вельми обережно, що здалося лопсангу дивним. То ми не можемо їх убити? запитав Лобсанг. Це залежить від того, наскільки живими вони дозволили собі бути. Але в них переляканий вигляд, – сказав він. Вони мають людські подоби, – пояснила не обертаючись Сюзан. Людські тіла – досконалі копії. Людські тіла впродовж багатьох тисяч років ніколи не бажали бути розтятими навпіл. І це сидить глибоко в їхній свідомості. Ти так не гадаєш? Аж ось аудитори почали їх оточувати. Звичайно, вони всі нападуть одночасно. Ніхто не захоче бути першим. Троє спробували схопити Лобсанга. Йому подобалося битися в тренувальних додзі. Усі, звичайно, мали захисні щитки, і ніхто насправді не збирався тебе вбивати, тож страху не було. Лобсангу добре все вдавалося, бо він уміло на час. Він завжди міг відчути додаткову грань. А коли її відчуваєш, не обов'язково навіть бути аж нато майстерним бойцем. Але тут не було такої грані. І часу не було, щоб розсітнути його. Він вибрав суміш снафу і окидоки, і усього, що могло придатися, адже вас чекає неминуча смерть, якщо ви поставитесь до реального бою, як до тренувального в додзю. У будь-якому разі ті сірі чоловіки не були справжніми суперниками. Вони просто намагалися схопити його в обійми. Таким могла дати відсіч будь-яка бабуся. Він віджбурнув двох і повернувся до третьої постаті, що пробувало схопити його за шию. І він вирвався від неї, замахнувся було для удару, але завагався. Ой та заради Бога! пролунав голос. Лезо меча Сюзан просвистіло повз обличчя лопсанга. Прямо перед ним голова відлетіла від колишнього тіла, бризнувши не кров'ю бервистим порохом, що завис у повітрі. Тіло випарувалося на дуже коротку мить промайнуло в повітрі постать в сірому балахоні і щезло. Лосан почув за спиною кілька глухих ударів, а тоді його за плече вхопила Сюзан. Ти не повинен вагатися, це!» – вигукнула вона. Але ж це була жінка. «Зовсім ні, але вона була остання. Тепер ходімо, поки сюди не дісталася решта». Вона кивнула на другу групу аудиторів, що дуже пильно стежили за ними з дальнього кінця зали. «Ті й не були особливо здатні до бою», – сказав Лопсанг, переводячи подих. «А що роблять оці?» «Вчаться. Ти можеш битися краще, ніж досі?» «Звичайно. Добре, бо наступного разу вони вже будуть битися на тому ж рівні, що й ти був щойно. Куди тепер?» е, «Сюди». В наступній галереї було повно тварин ячихопудів. Кілька століть тому була на таке мода. Це не були мисливські трофеї з підстаркуватих сумних ведмедів або геріатричних тигрів, чиїхти були єдиним засобом оборони супроти чоловіка, лише з п'ятьма арбалетами, двадцятьма заряджальниками і сотнею загоничів. Деякі з цих звірів були розташовані групками, доволі маленькими групками, доволі маленьких тварин. Там були жаби, що сиділи довкола крихітного обіднього столу. Були собаки в мисливських куртках, що гналися за лисицею в капелюшку з бір'ям. Була мавпа, що грала на банджо. «Ой, ні, та тут цілий оркестр!» – вимовила Сюзан, здивована і нажахана. «А подивися на цих кошенят, що танцюють!» «Жахіття!» «Цікаво, що сталося, коли чоловік, який усе це влаштував, зустрівся із моїм дідусем. «А він що, зустрівся із твоїм дідусем? «О, так!» – підтвердила Сюзан. – Отак. Мій дідусь дуже любив котиків. Лобсанк зупинився біля сходів, напівприхованих за якимось безсталанним слоником. Червоний канат, що став уже твердим, мов залізо, свідчив про те, що ця частина музею не була доступна до публіки. На це додатково натякав ще й такий напис – «Стороннім вхід заборонено». – Я маю бути там, на горі! – вимовив він. – Ну то не марнуємо часу, чуєш? – поквапила його Сюзан, перестрибуючи через канат. Вузькі сходи вели до великого сходового майданчика. Він був порожній, якщо не враховувати кількох розкиданих ящиків. «Горище!» – сказала Сюзан. Чекайно, ну, а що це за вказівник? Наліво, прочитав Лопсанг. Ну, мабуть, їм треба було знати, куди рухати важкі експонати. Подивися на вказівник, чуєш? наполягла Сюзан. Не на те, що ти сподіваєшся побачити, а на те, що в тебе перед носом. Лопсанг передивився уважніше. Що за дурнуватий знак? зрунив він. «Наліво!» «Дійсно цікаво», – мовила Сюзан. «І куди ж нам треба повертати, як ти гадаєш? Бо я пропускаю, що вони довго нам думатимуть перш ніж наважитися нас переслідувати». «Ми зовсім близько. Нам підійде будь-який перехід», – вигукнув Лобсанк. «Ну то ходімо сюди», – Сюзан вибрала вузький проміжок поміж пакувальними ящиками. Лобсанк рушив за нею в слід. «А що ви мали на увазі наважитися? запитав він, коли вони опинилися в суцільній пітьмі Напис біля сходів чітко вказує, що вхід заборонено. Ви маєте на увазі, що вони порушать заборону? Він зупинився на місці. Рано чи пізно, але їх гризтимуть до кори сумління, яких вони не мали відчувати. Вони ж слухняно виконують правила. Вони і самі є певною мірою цими правилами. Але ж не можна виконати показчик наліво, який показує направо. Хоч би що ви робили? О, я второпав. Вчитися цікаво, правда? О, а тут іще одна вказівка. Не годувати слона. Оце, сказала Сюзан, вже добре. Її не можна виконати. Бо тут немає слона, доповнив Сюзан Лопсанк. Здається, я починаю розуміти, в чому суть. Це пастка для аудиторів, сказала Сюзан, дивлячись на пакувальний ящик. А тут є ще одна добра вказівка, зазначив Лопсанк. Ігнорувати цей знак згідно з наказом. Гарний хід, погодилася Сюзан. Але б хотіла знати, хто встановив всі ці знаки. Десь за їхніми спинами почулися голоси. Були приглушення, аж раптом пролунав верзк. Написано наліво, але показує направо. Це не має сенсу. Це не твоя провина. Ми не виконали першу вказівку. Горе тим, хто збивається на манівці непослідовності. Не звинувачай мене, органічне нещастя. Я підвищую голос на тебе, а ти... Пролунав глухий удар. Хтось задихнувся і заверіщав, а тоді цей крик розчинився в порожнечі. Вони що б'ються? – здивувався Лобсанк. «Можемо тільки надіятися на це. Ходімо!» – наполягла Сюзан. Вони кратькомари ушли далі, прокладаючи собі шлях у лабіринті розкиданих ящиків повз ще один знак, на якому було написано «качка». «Ага, це вже починається метафізика», – сказала Сюзан. «А чому качка?» – зрозумів Лапсанг. «І справді чому?» Звідкиля з ящиків почувся вкрай роздратований голос. «Що то за органічний слон, Достобіса? Де він?» «Тут немає слона!» «А звідки тоді взявся цей знак? Це...» І знову пролунав задушений нетривалий вереск, а тоді квапливі кроки. Сюзан і лопсанка відсахнулися в тінь, а тоді Сюзан зронила. «У що це я вступила?» Вона нахилилася і підняла з землі щось м'яке і липуче. А підводячись побачила, як з-за рогу вигулькнув аудитор. У нього були виболошені настям на очі. Він спробував засередити погляд на Сюзан і Лопсангові, не би намагався пригадати, хто вони такі і що тут роблять. Але в руках у нього був меч, якого він тримав правильно. За його спиною виникла якась інша постать. Однією рукою вона схопила аудитора за волосся і смикнула його за голову. Другою рукою вона затулила йому роззявленого рота. Аудитор якусь мить опирався, а тоді завмер. Після чого взагалі розпався на крихітні частинки, що завертілися і щезли в небуття. Якось мить, останні пригорші цих частинок намагалися утворити в повітрі контури низенької постаті в капторі. А тоді це все також розсіялося з вереском, від якого аж мурашки побігли по спині. Сюзан люто глянула на постать перед нею. «Ти? Ти не можеш бути? Хто ти?» – домагалася вона. Постать не відповідала. Можливо, тому що її ніс і рот були затулені маскою і зі щільної тканини. На руках у неї були товсті рукавиці. І це було дивно, бо решта її тіла була вбрана у вечорню сукню з блискітками, з норковою накидкою, із наплічником, із величезним розкішним капелюшком, кількість пір'їн, на якому свідчила про те, що заради цього було цілковито винищено три рідкісні породи птахів. Постать по неї шпарила в наплічнику, а тоді простягла їм аркуш темно-коричневого паперу, немов би пропонуючи святе письмо. Лопсанко бережно взяв його в руки. «Тут написано люксусовий набір від Гігз і Мікінс», – повідомив він. «Карамельні хрустики, фундук сюрприз. Це шоколадні цукерки?» Сюзан розкрила долоню і подивилася на роздушену шоколадку полуничний вихор, яку вона перед тим підняла з землі, тоді пильно придивилася до постаті. «Як ти знала, що це спрацює?» – запитала вона. «Будь ласка, не треба мене боятися», – пролунав приглушений маскою голос. «У мене залишились тільки з горішками, а вони не так швидко тануть». «Перепрошую», – перепитав Лобсанг. – «ви щойно вбили аудитора шоколадкою?» «Так, то був мій останній помаранчевий крем. Ми тут не захищені. Ходіть зі мною». «Аудитор», – зрунила Сюзан, – «ти теж аудитор, це так? Чому б я мала тобі довіряти?» «Бо більше немає кому». Але ж ти належиш їм», – наполягла Сюзан. «Я бачу це навіть під усім цим твоїм маскарадом. Я їм належала», – заперечила леді Легі Джон. А тепер я радше належу сама собі. На горищі мешкали люди. Там була ціла родина. Сюзан не знали, легально вони там перебували чи нелегально, або ж в якомусь перехідному стані, такому поширеному в Антморпорці з його хронічним дефіцитом житла. Адже значну частину свого життя мешканці міста проводили на вулиці, бо всередині їм просто бракувало вільного місця. Цілі родини мусили жити позмінно, тож ліжка у спальнях були цілодобово зайняті. Схоже на те, що музейні доглядачі і гіди, які знали дорогу до трьох великих рожевих жінок і шматочка марлі караваті, переселили свої сім'ї до цього захаращеного горища. А рятівниця просто до них долучилася. Довкола столу на лавках сиділа застигши в позачасті якась родина або принаймні одна з її змін. Леді Джон скинула капелюшок, вбрала його на голову жінки-матріарха і струснула волоссям. Тоді вона зняла важкі пов'язки, що затуляли її носа і рота. «Тут ми у відносній безпеці», – пояснила вона. «Вони здебільшого на центральних вулицях. Добрий день. Мене звати Мірія Легіджон. Я знаю тебе, Сюзан Стогеліцька. А от цього молодого чоловіка, як це не дивно, не знаю. Припускаю, ваша мета – знищити годинник». «Зупинити його», – уточнив Лопсанк. «Чекай, ну, зачекай», – утритилася Сюзан. «Це все не має сенсу. Аудитори ненавидять усе пов'язане з життям, а ти ж також аудиторка». «Я вже й сама не знаю, хто я», – зітхнула леді Легі Джон. «Знаю тільки, що саме зараз я є тим, чим не повинен бути аудитор. Нас їх... нас треба зупинити». «Шоколадом?» – запитала Сюзан. «Почуття смаку є для нас новим, невластивим. Ми проти нього беззахисні. Але шоколад! Сухе тістечко мене мало не вбило», – пояснила її світлість. Сьюзен, чи можеш ти уявити, що означає вперше в житті відчути смак?» «Ми ретельно вибудували наші тіла. О, так, безліч смакових рецепторів. Вода не вино, але шоколад. Ми втрачаємо розум. Не існує нічого, крім цього смаку». Вона зітхнула. «Припускаю, що це чудовий спосіб померти». «Але на тебе, здається, це не впливає», – підозріло зауважила Сюзан. «Маска й рукавиці», – пояснила леді Легіджон. «Але навіть вони ледве стримують мене від спокуси». «Ой, а де ж мої добрі манери? Прошу сідати. Підсуньте собі дитину Лобсанк і Сюзан перезернулися. Леді Логі Джон це помітила. «Я щось не так сказала?» – розгубилася вона. «Ми не використовуємо людей замість меблів», – пояснила Сюзан. «Але ж вони цього не знатимуть?» – здивувалась її світлість. «Ми знатимемо», – пояснив Лобсанк. «Ось у чому річ». «А, мушу ще багато чого навчитися. Боюся, боюся що без ознайомлення з контекстом важко збагнути людське існування». «А ви, сер, ви можете зупинити годинник?» «Я ще не знаю, як», – відповів Лобсанк. «Але я, я думаю, що знатиму. Я спробую». «А чи знатиме годинникар? Він тут». «Де?» – здивувалася Сюзан. «Там, у коридорі», – повідомила леді Логі Джон. «Ти затягла його сюди? Він ледве міг ходити. Зазнав великих ушкоджень під час бійки». «Що?» – перепитав Лобсанк. «Як він взагалі міг ходити? Ми ж поза часом». Сюзан набрала повні груди повітря. — Він може керувати власним часом, як і ти, — сказала вона. — Він твій брат. І це була брехня. Але він ще не був готовий дізнатися правду. Судячи з виразу його обличчя, він навіть до цієї брехні не був готовий. — Близнюки, — сказала пані Ог. Вона взяла склянку з бренді, подивилася на неї, а тоді відставила назад. — Він був не один, це були близнюки. Двоє хлопчиків, але... Вона принизала Сюзан пекучим, наче газовий різак поглядом. «Ти, мабуть, думаєш, що з неї взяти зі старої дурної повитухи, мовила вона. «Думаєш, що вона може знати?» Сюзан відплатила її люб'язністю, не збрехавши. «Почасти я так і подумала?» – зізналася вона. «Гарна відповідь. Почасти ми завжди думаємо різні речі?» – погодилася пані Огг. Якась частина мене думає, що така ця зрозуміла панянка, що розмовляє зі мною, як із п'ятирічною дитиною. Але більша частина думає, що в неї є купа власних турбот і що вона бачила чимало речей, яких не повинна була бачити людина. Май на увазі, що частина мене каже, що я і таке бачила. Здатність бачити речі, яких не повинна була б бачити людина, і робить нас людьми. Отже, панянко. «Якщо ти здатна відчувати, частина тебе думає, що переді мною відьма, яка багато разів бачила мого дідуся, коли вона сідала біля ліжка хворого, що раптом ставала смертним ложем. І якщо вона готова плюнути йому в очі, коли прийде час, вона, мабуть, зможе серйозно потривожити мене зараз, якщо цього забажає. «Второпала? У кожного своя роль!» – додала вона, зненацька підмургнувши Сюзен. «Як сказав верховний жрець акторці. «Я з вами погоджуюся». – озвалася Сюзан. – Цілком повністю. – Гаразд, – зрунила пані Ог. Отже, близнюки. Ну, це в неї було вперше, а людська подоба була не зовсім для неї звична. Тобто їй було нелегко робити природні речі, коли вона сама не була цілком природною. І близнюки – не зовсім відповідне слово. – Брат? – повторив Лобсанк. – Годинникар? – Так, – підтвердила Сюзан. – Але я був знайдею. Він теж. «Я хочу побачити його зараз». «На мій погляд, це не найкраща думка», – зрунила Сюзан. «Мене не цікавить ваш погляд, красно дякую», – Лобсанг повернувся до леді Легіджон. «Там у коридорі?» «Так, але він спить. Я думаю, що годинник скаламутив йому розум. а Крім того, він зазнав ушкоджень під час бійки. Він каже крізь сон різні речі». «Що саме?» «Останніми словами, які я почула від нього перед тим, як знайшла вас, було «ми зовсім близько, нам підійде будь-який перехід. Відповіла їй світлість. Вона обвела їх поглядом. «Я щось не те сказала?» Сюзан затулила рукою очі. «Нічого собі». «Це ж я сказав», – вимовив Лобсанг. Якраз коли ми піднялися сходами», – він люто зиркнув на Сюзан. «Близнюки, так? Я чув про такі речі. Те, що думає один, думає інший». Сюзан зітхнула. Інколи подумала вона, я справді така боягузка. «Ага, щось такого», – відповіла вона. Тоді я хочу його побачити, навіть якщо він мене не зможе бачити. Чорт, подумала Сьюзен і поспішила вслід за Лопсангом, який рішуче попрямував коридором. Аудиторка зі стурбованим виглядом рушила вслід за ними. Джеремі лежав на ліжку, хоч воно й не було м'якішим за все інше в позачасовому світі. Лопсанг зупинився, дивлячись на нього. Він схожий на мене, вимовив він. О так, підтвердила Сьюзен. Худіший, можливо. Так, мабуть. Інакше зможки на обличчя. «Ви прожили інакше життя», – сказала Сюзан. «Звідки ви дізналися про нього і про мене?» «Мій дідуся цікавиться такими речами, а дещо я з'ясувала сама», – пояснила вона. «Чому хтось мав би зацікавитися нами? Ми не якісь особливі?» «Це буде доволі важко пояснити», – Сюзан озирнулася на леді Легі Джон. «Наскільки нам тут безпечно? Знаки їх баламутять» відповіла їй світлість. «Вони триматимуться подалі від них. Я, так би мовити, подбала про тих, хто переслідував вас. Тоді я раджу тобі присісти, містере Лапсандже», – сказала Сюзан. «Це може допомогти, якщо я розповім про себе». «Що саме?» «Моїм дідусем є смерть». «Дивно таке почути. Смерть – це просто завершення життя, це не якась особа». «Слухай мене уважно, коли я розмовляю з тобою». Кімната обвіла поривом вітру і змінилося освітлення. На обличчі Сюзан з'явилися тіні, легенькі синє сяєво окреслили контури її тіла. Лобсанг ковтнув повітря. Сяєво потроху згасло. Зникли тіні. «Існує процес, який називається смертю, і є особа, яка називається смертю», – пояснила Сюзан. «Так воно і є. І я є внучка смерті. Я не швидко це все пояснюю». «Е, ні, хоч досі ви були цілком подібною на людину» вимовив лопсанк. «Мої батьки були людьми. Генетика буває різною». Сюзан помовчала. «Ти також подібний на людину. Тут дуже модно бути людиноподібним. Ти був би здивований, наскільки це популярно в цих краях». «Але я є людиною?» Сюзан відповіла ледь помітною посмішкою, яка могла б видатися дещо нервовою, якби не належала настільки впевненій у собі жінці. «Так», – сказала вона. «Але і також ні». «Ні? Ось візьмемо війну». Почала переводити розмову на іншу тему Сюзен. Кримезний чолов'яга, веселий, усміхнений, любить смачненько перднути, коли попоїсть. Нормально людина не гірша, як то кажуть, за свого сусіда. Але цим сусідом є смерть. Також людиноподібний. А все тому, що люди вигадали ідею про... про... про ідеї. І вони мислять у людських формах. Чи не могли б ми повернутися до того, що ви сказали, але й також ні? Твоя мати час. Ніхто не знає, хто моя мати. Я б могла завести тебе до повитухи, сказала Сюзан. Твій батько знайшов найкращу вона приймала тебе. Твоєю матір'ю була час. Лопсанк сидів, роззявивши рота. Мені було легше, провадила Сюзан, коли я була ще зовсім маленькою. Батьки дозволяли мені відвідувати дідуся. Я тоді думала, що всі дідусі носять довгі чорні мантії і їздять верхи на блідих конях. Але згодом батьки вирішили, що це, мабуть, не найкраще середовище для дитини. Їх турбувало те, якою я виросту». Вона невесело всміхнулася. «У мене, знаєш, була така дивна освіта. Спочатку математика, логіка і таке інше. А тоді, коли я була трошки молодшою за тебе, в моїй кімнаті з'явився щур. І раптом усе, чого я досі навчилася, виявилося помилковим. Але я людина. Я роблю все, як люди. Я знав би, якби ти мусив жити у цьому світі. Бо інакше як би ти навчився бути людиною?» – сказала як мога лагідніше Сьюзен. «А мій брат? Що тоді скажете про нього?» «Ось і воно», – подумала Сюзан. «Він тобі не брат», – сказала вона. «Я трохи збрехала тобі, вибач». «Але ж ви казали, я мусила підготувати тебе до цього», – пояснила Сюзан. «Це одна з тих речей, які треба з'ясувати потроху, не відразу. Він тобі не брат, він – це ти». «А хто ж тоді я?» – Сюзан зітхнула. «Ти. Ви обидвоє – ти». «І ось була я, і була вона», – сказала пані Ог. «І народилася дитина без жодних проблем. Але це завжди непростий момент для нової мами. І було...» – вона помовчала, немов би зазираючи у вікна спогадів. Таке... «Таке відчуття, начебто світ почав затинатися, і я тримала немовля, а тоді побачила, що я приймаю дитину, і я подивилася на себе. А тоді я подивилася на себе і сказала «пригадую». «Добра робота, пані Ог. А вона, що була мною, відповіла, золоті ваші слова, пані Ог. І раптом все стало химерним, а тоді вже була я, лише одна я, але з двома немовлятками. «З близнюками?» – уточнила Сюзан. «Можна назвати їх близнюками, так, гадаю, що можна», – озвалася пані Ог. «Хоч я завжди думала, що близнюки – це дві маленькі душі народжені одночасно, а не одна душа народжена двічі». Сюзан зачекала. Схоже було, що пані Ог мала настрій поговорити. Отож я сказала тому чоловікові, сказала йому: "І що тепер а що вас це обходить?" І я сказала, що так, чорт забирай, мене це обходить. І взагалі він може подивитися мені в очі і побачити, що я будь-кому викладу все, що я думаю. Але я також подумала, що ти потрапила в халепу пані Ог, бо все пішло міфічно. "Міфічно", уточнила шкільна вчителька Сюзан. "Еж, з екстра-міфом". А це означає дуже велику халепу. Але той чоловік лише усміхнувся і сказав, що хлопчика треба виховати людиною аж до повноліття. І я подумала, еге ж, усе пішло мифічно. Я бачила, що він не має зеленого поняття, що робити далі, а отже я мушу брати справу в свої руки». Пані Ог затягнулася люлькою, а її очі зблиснули до Сюзан крізь дим. «Я не знаю, чи багато в тебе досвіду з такого типу речами, дівчино. Але коли високопоставлені і могутні замислюють часом грандіозні плани, вони не завжди продумують до кінця дрібний деталь, знаєш? Так, це ж я дрібна деталь, – подумала Сюзан. Одного дня смерті стрілило в черепу дочерити дитину без матері, а я стала от її дрібною деталю, – вона кивнула на знак згоди. Я подумала, як би то мало бути, якщо підходити до цього міфічно, – вела далі пані Ог. Тобто я могла бачити, строго кажучи, що ми в тій ситуації, коли принц виростає свинопасом, аж доки не настає час проявитися його справжній долі. Але ж тепер не так уже і легко знайти роботу для свинопаса. Аж турхати свиней патиком зовсім не аж так приємно, як у казках. Можеш мені повірити. Тож я й сказала, що чула про гільдію в великих містах, де з благодійною метою беруть до себе підкидківу. Добре ними опікуються, і чимало шанованих чоловіків і жінок починали свій життєвий шлях саме таким чином. У цьому немає нічого ганебного. А крім того, якщо доля і не проявиться, як очікувалося, принаймні він опанує ремесло, що буде певною розрадою. Тоді як свинопас, так і залишиться свинопасом. Ти щось дуже сурово дивишся на мене, панянко. Ну так, бо це ж було доволі сурове рішення. Хтось мусить їх приймати, гостро відрізала пані Ог. Крім того, я вже достатньо прожила на світі і помітила, що ті, в кого є здатність сяяти, сяятимуть навіть крізь шість шарів гною. Тоді як ті, хто не здатні сяяти, не засяють, скільки б їх не полірувати. Ти можеш думати собі інакше, але там тоді була я. Вона поштрикала сірником чашечку своєї люльки. Згодом заговорила знову. Оце і усе. Я звичайно могла б залишитися, бо там навіть колиски не було, але той чоловік відвів мене вбік, подякував і сказав, що мені вже час іти. Ну, а чого б я мала сперечатися? Там було кохання, відчувалося прямо в повітрі. Але мушу зізнатися, що інколи мені дуже кортіло довідатися, чим там усе закінчилося. Дуже кортіло. Відмінності все ж таки були, мусила визнати Сюзан. Двоє різних життів справді залишили на їхніх обличчях неповторні сліди. До того ж, ці сутності були народжені з різницею в секунду або й більше, а за секунду може змінитися багато чого в світі. «Подумай про ідентичних близнюків», – сказала вона сама собі. «Але ж це дві різні сутності, що займають тіла, які принаймні спочатку бувають ідентичними. Проте вони не починаються як ідентичні сутності». «Він дуже схожий на мене», – зронив Лобсанг, а Сюзан закліпала очима. Вона нахилилася ближче до непритомної постаті Джеремі. «Повтори це ще раз?» – попросила вона. «Я сказав, що він дуже схожий на мене», – повторив Лобсанк. Сюзан глянула на леді Легі Джон, яка сказала, «Я теж це побачила, Сюзан». «Хто що побачив?» – розгубився Лобсанк. «Що ви від мене приховуєте?» «Його губи рухаються, коли ти говориш», – пояснила Сюзан. «Вони намагаються відтворити ті самі слова». «Він може читати мої думки?» Гадаю, що це значно складніше. Сюзан підняла обм'яклу руку Джеремі і легенько вщипнула шкіру між великими вказівними пальцями. Лобсанк скривився і глянув на власну руку. Шкіра там стала білою, а тоді знову почала червоніти. Не тільки думки, сказала Сюзан. Отак зблизька ти відчуваєш його біль. Його вуста реагують на твою мову. Лобсанк придивився до Джеремі. А що станеться, поволі вимовив він, коли він очуняє? Мені теж це цікаво. – сказала Сюзан. – Можливо, тобі не варто тут бути? – Але ж я маю бути саме тут. Принаймні, зараз нам не можна тут залишатися, – зауважила леді Легіджон. – Я знаю свою братію. Вони вирішуватимуть, що їм робити. Знаки їх надовго не затримають. А в мене закінчилися цукерки з м'якою начинкою. – Що ти мав би робити, опинившись там, де мав би бути? – запитала Сюзан. Лобсанг простягнув руку і торкнувся кінчиком пальця до Лоні Джеремі. Світ побілів. Пізніше Сюзан подумала, що саме так буває, мабуть, у самому серці зірки. Немає там нічого жовтого, і полум'я там не побачиш. Лише розпечену білість, екстремального і оглушливого перевантаження всіх відчуттів. Поволі це змінилося і млою. З'явилися стінки кімнати, але вона могла бачити крізь них. Далі були інші стінки і інші кімнати, прозорі, наче крига, і видимі лише в кутках там, куди потрапляло світло. У кожній з них на неї, повернувшись, дивилася інша Сьюзен. Цим кімнатам не було кінця і краю. Сюзен була раціональною. Вона знала, що це було серйозною вадою її характеру. Це не додає вам популярності або життя і навіть що, здавалося їй не несправедливішим, не підтверджує вашу правоту. Але це додає вам впевненості. Вона була впевнена, що всі ці явища, які відбуваються довкола неї, не були в будь-якому прийнятному сенсі реальними. Це не становило якоїсь проблеми само по собі. Більшість речей, якими займали себе люди, також не були реальними. Але інколи розум найраціональнішої особи зіштовхувався з чимось настільки великим, настільки складним і настільки недоступним для осягнення, що починав натомість розповідати сам собі всілякі байчки. А коли він відчував, що збагнув сенс якоїсь байки, йому здавалося, ніби він збагнув сенс усього цього величезного і незбагненного насправді явища. От і тепер, знала Сюзан, її розум розповідає сам собі таку байку. Пролунав сильний гуркіт, не мов би зачинялися великі й важкі металеві двері. Тоді ще одні, і ще, дедалі гучніше і швидше. Всесвіт прийняв рішення. Щезли інші скляні кімнати. Стіни перестали бути прозорими, з'явилися кольори, спочатку пастельні, а згодом дедалі темніші, коли стала повертатися позачасова реальність. Ліжко було порожнє. Лобсанг пропав. Але повітря було сповнене смужками синього світла, що оберталися й лопотіли, наче стрічки від вітру під час бурі. Сьюзен згадала, що може знову дихати. «О!» – вимолола вона вголос. "Доля". Вона озирнулася. Розпатлана леді Логіджон не відводила очей від порожнього ліжка. "Є звідси якийсь інший вихід? В кінці коридора є ліфт, Сьюзен. А що сталося?" "Не Сьюзен", відрізала Сьюзен. "А міс Сьюзен" «Сюзан, я тільки для друзів, а ти до них не належиш. Я ані трохи тобі не вірю». «Я вже й сама собі не вірю», – покірно пробурмотіла Леді Логі Джон. «Але чи це допоможе? Покажи мені той ліфт. Чуєш?» Це виявилося звичайною великою коробкою за з невеличку кімнату, що була підвішена до цілої павутини мотузок і коловоротів на стелі. Схоже було, що цей ліфт встановили нещодавно для перевезення великих мистецьких робіт. Більшу частину стіни займали розсувні двері. У підвалі є спеціальні лебідки кабестани, які піднімають кабіну, пояснила леділа Діджон. -ді Несхідний рух уповільнюється задля безпеки механізмом, завдяки якому вага ліфта, що спускається вниз, перекачує воду в цистерни для дощової води на даху. А тоді ця вода виливається назад у порожнисту противагу, яка допомагає піднімати вгору важчі експонати. з... Дякую. обірвала її на півслові Сюзан. Але для спуску ліфта насамперед потрібен час. Ледь чудно вона додала. «Ти можеш допомогти?» Стрічки синього світла покружляли довкола неї, мов цуценята спраглі забави, а тоді полинули до ліфта. «Хоча», – додала вона, – «здається, час тепер на нашому боці». Міс Мандаринова була здивована, як швидко вчиться тіло. Досі аудитори навчалися завдяки лічбі. Раніше чи пізніше все зводилося до цифр. Якщо ви знали всі цифри, ви знали все. Нерідко «пізніше» означало «набагато пізніше», але це не мало значення, бо для аудитора час був лише ще однією цифрою. Але мозок, ці кілька фунтів драглистих рящів, так швидко рахували цифри, що вони взагалі переставали бути цифрами. Вона дивувалася, як легко він міг спрямувати руку, щоб та зловила в повітрі м'ячик, не би підсвідомо вираховуючи всі майбутні позиції руки і м'яча. Здавалося, ніби почуття функціонують і надають їй свої висновки швидше, ніж вона встигає подумати. Саме зараз вона намагалася витлумочити іншим аудиторам, що немає нічого неможливого в тому, щоб не годувати слона, коли немає жодного слона, якого треба годувати. Міс Мандаринова була однією з найтімущих аудиторок, яка швидко вчилася і вже визначила низку речей, подій і ситуацій, які вона віднесла до категорії абсолютно безглуздих. На абсолютно безглузді речі можна було не звертати жодної уваги. Декому з них важко давалося розуміння цього, але вона раптом зупинилася посередині речення, почувши гуркіт-ліфта. «Там є хтось нагорі?» – запитала вона. Присутні аудитори похитали головами. Напис «Ігнорувати цей знак» цілковито збив їх з пантелику. «Тоді хтось спускається вниз», – вигукнула міс Мандаринова. «Вони вислизають звідси, їх треба зупинити». «Нам треба обговорити», – почав був один аудитор, – «Роби, що я звеліла органічній ти органе!» «Це все пов'язано з особистостями», – сказала леді Легіджон, коли Сюзан штовхнула, відчиняючи двері на даху, і ступила на покрівлю. «Так?» – перепитала Сюзан, озираючи мовчазне місто. «Я думала, що ви були цього позбавлені. Тепер вони їх здобувають», – додала леді Легіджон, вилазячи на покрівлю біля Сюзан. «А особистості визначають себе відносно інших особистостей». Сюзан, скрадаючи з уздовж парапету, обмірковувала це дивне речення. «Маєш на увазі, що можуть розпочатися полки суперечки?» – запитала вона. «Так. Раніше в нас ніколи не було власного «я». «Ну, я бачу, що ти вже даєш собі з цим раду». «Лише тому, що стаю цілковитою абсолютно божевільною, пояснила її світлість. Сюзан озирнулася. Капелюшок із сукні Леді Легіджон цілком пошарпалися, із них злітали блискітки, а ще змінилася її зовнішність. Немов би на делікатну порцеляну її обличчя, хтось натягнув химерну маску, виготовлену якимось блазнем. Сліпим, ймовірно, блазнем, який до того ж був у боксерських рукавицях. А довкола нього була мряка. Леді Легіджон дивилася на світ так званими «очима єнота» з синцями, а губна помада торкалася її вуз лише де-наде і припадково. «Ти схожа на божевільну», – збрехала Сюзан. «У цілому. Дякую, але я боюся, що здоровий глузд визначається більшістю. Чи ти знаєш вислів, це більше, ніж сума його частин?» «Звичайно», – Сюзан озирала дихи, вишукуючи шлях донизу. Їй це вже починало набридати. «Ця річ, здається, мала настрій говорити, або радше базікати безцільно». «Це божевільне ствердження, безглузда. Але тепер я вірю в його правідивість». Добре, ліфт почне спускатися вниз. Зараз. Смужки синього світла витанцьовували біля дверцят ліфта, наче форель у потоці. Аудитори зібралися разом. Вони вчилися. Багато хто роздобув уже зброю, і дехто не вважав за потрібне пояснювати іншим, що тримати в руці щось таке наступальне є цілком природньою річчю. Це стосувалося чогось глибинного в найсукровеннішій ділянці мозку. Але їх чекала прикра несподіванка, коли двоє їхніх відчинили дверця ліфта і побачили, посеред підлоги напівросталу шоколадну цукерку з вишневим лікером. Її пахущі полинули до аудиторів. Вціліла тільки одна аудиторка, але коли міс Мандаринова також поласувала цукеркою, в живих не залишилося взагалі нікого. «Одним із незаперечних життєвих фактів, – зазначила Сюзан, стоячи на краю музейного парапету, – є те, що серед усіх цих порожніх обгорток зазвичай ховається остання шоколадна цукарочка». Тоді вона простягла руку і схопилася за водостічну трубу. Вона не була певна, як це спрацює. Якби вона впала, але чи впаде вона? Для падіння не було часу. Вона мала свій особистий час – Теоретично, якби в подібній ситуації існувало щось на кшталт конкретної теорії, це означало б, що вона просто ковзне вниз до землі. Але час для того, щоб визначити правдивість подібної теорії, можна було знайти тільки тоді, коли вже не існувало іншого вибору. Теорія була лише ідеєю, а водостічна труба незаперечним фактом. Довколо її рук замерехтіло сині сяйво. "Лапсандже", неголосно спитала вона. "Це ж ти, правда?" «Це ім'я пасує нам, як і будь-яке інше. Голос був ледь чутний, наче дихання. Це, мабуть, безглузде запитання, але де ти?» «Ми лише спогад, і я ослаблений». «Он як?» – Сюзенков знала трохи далі. «Але я зміцнію. Дістаньтеся до годинника». «Який у цьому сенс? Ми ж нічого не зробимо. Часи змінилися». Сюзен сягнула землі. Леді Легіджон незграбно спустилася слідом, її вечірня сукна ще більше роздерлася. Можу я підказати тобі щось стосовно моди? – запитала Сюзан. – Буду рада почути. – Чемно відповіла її світлість. – Довгі світловішневі панталони з цією сукнею поганий вибір. – Справді? Але ж вони такі барвисті і теплі. А що я мала би вбирати натомість? – З отакеним вирізом? Практично нічого. – Але чи це було б допустиме? – Е-е... Сюзан зовсім не мала бажання розтлумачувати всі тонкощі і нюанси дамської білизни комусь, хто навіть і не був кимось. «Для тих, кого б це могло зацікавити, так?» – відповіла вона. «Це довго пояснювати». Леди Легі Джон зітхнула. «І так воно з усім», – зронила вона. «Навіть із одягом. Замінник шкіри для зберігання тілесного тепла – це ж просто і легко сказати, але з'ясовується, що є море всіляких правил і винятків, які неможливо збагнути». Сюзана озирнула Бродвей. Він був заповнений мовчазними перехожими, але жодного аудитора ніде не було видно. «Ми ще нервимося на них», – вимовила вона вголос. «Так, їх будуть щонайменше сотні», – сказала леді Легіджон. «Чому? Бо нам завжди було цікаво знати, що таке життя. Тоді ходімо на Зефірну вулицю», – порадила Сюзан. «А що там такого для нас? Вайнріх і Бетхер. А хто це такі?» «Гадаю, що засновники Гер Вайнріх і фрау Бетхер померли вже давно, але їхня крамничка й досі процвітає», – пояснила Сюзан, перетинаючи вулицю. «Нам потрібні боєприпаси». Леді Легіджон наздогнала її. «О, то вони виробляють шоколад?» – запитала вона. «А ведмідь какає в лісі?» – саркастично зронила Сюзан і відразу зрозуміла, що припустилася помилки. «Якщо задовго вчити маленьких дітей, ваша лексика збагачується такими ось фразами». Але було вже пізно. Леді Легі Джон на мить замислилася. «Так», – відповіла вона зрештою. «Так, я думаю, що більшість різновидів випорожнюється саме таким чином, принаймні в зонах із помірним кліматом. Але дехто з них… Я мала на увазі, що так, вони виробляють шоколад», – не дала їй договорити Сюзен. «Марнота, марнославство», – думав Лудзе, поки молочний візок торохкотів мовчазним містом. Ронні мав у собі щось від божества, а люди такого типу не люблять ховатися. Не по-справжньому. Їм подобається залишати маленькі натяки, якусь смарагдовий скрижаль, якийсь кот у гробниці серед пустелі, якийсь знак, що повідомляє уважному дослідникові, я тут був і був великим. Чого боялися первісні люди? Ночі, мабуть, холоду, ведмедів, зими, зірок, безмежного неба, павуків, змій, одне одного люди боялися безліч речей. Він дістав із наплічника пошарпаний примірник Шляху і розгорнув його навмання. 97-ий коан. Чого бажаєте собі, те й мишам робіть. Хм, це не допомагає. Крім того, він інколи був певний, чи правильно записав цей коан, хоч він завжди спрацьовував. Він завжди залишав цих полевих совців у спокої, поки вони відповідали йому тим самим. І він зробив ще одну спробу. 124-ий коан. Дивовижно, що можна побачити, якщо розплющити очі. Що це за книжка, Ченцю?» – Поцікавився Роня. Ой, та нічого особливого. Буркнув Лудзе і розвернувся. Візок проминав похоронний заклад. Власник явно вклав чималі грошей у величезну вітрину з листового скла, хоч підприємці, які надають ритуальні послуги, зазвичай не мають особливого привабливого товару, щоб виставляти його на показ, і задовольняються переважно темними скорботними шторами і, можливо, якоюсь вишуканою урною для праху. І іменем п'ятого вершника. «Ха!» – неголосно зронив Лудзе. «Щось кумедного, чинцю?» «Це ж очевидно, якщо так подумати», – сказав Лудзе радше самому собі, а не роні. А тоді повернувся на сидінні і простягнув йому руку. «Приємно познайомитися», – мовив він. «Спробую вгадати ваше ім'я». І назвав його. Сьюзен висловилася на диво неточно. Назвати Вайнріха і Бетхер виробниками шоколаду було тим самим, що назвати Леонарда Сквірма непоганим малярем, який також практикував інші речі. Або смерть тим, кого б ви не хотіли зустріти щодня. Усе нібито було правильно, але бракувало цілісної картини. По-перше, вони не виробляли, а творили. А це велика різниця. Зазвичай до 10 доларів за фонд. І хоча їхня ділікатесна крамничка торгувала результатами їхньої творчості, вони ніколи не рекламували ці результати примітивною демонстрацією їх на показ у вітринах, бо це свідчило б про, скажімо так, надмірну зажерливість. Зазвичай у вітрінах В плюс Б можна було побачити шовкові і оксомитові драпірування, поміж яких на підставці було виставлено хіба що якийсь один сорт їхнього неймовірного праліне або не більше трьох славетних заморожених карамелек. І там не було цінника. Якби ви запитали, скільки коштує шоколадні цукерки В плюс Б, ви б з'ясували, що вони вам не по кишені. А якби ви скуштували, бодай, одну цукерочку, знаючи, що вона вам не по кишені, ви б почали заощаджувати, красти, грабувати і продавати старших членів вашої родини заради того, щоб, буде ще разочок відчути в роті той смак, у який закохався добистями ваш язик і який перетворив вашу душу у збиті вершки. На бруківці перед крамничкою було влаштовано прихований водостік для відведення зайвої слини людей, що розглядали вітрину. Вайнріх і Бетхер були, очевидно, іноземцями, і, відповідно, анкморпорська гільдія кондитерів була впевнена, що вони не розуміють особливостей місцевих смакових рецепторів. Мешканцями анкморпорка, переконувала гільдія, були прості й сердечні люди, які не сприймали шоколад, начинений тертим какао і явно відрізнялися від розніжених і претензійних чужинців, які до всього додавали вершки. Місцевий люд віддавав перевагу шоколаду, зробленому здебільшого з молока, цукру, смальцю, ратиць, губ, усіляких виділень, щурячих какуньок, тиньку, мух, сала, деревини, волосся, ворсу, павуків і розтертого в порошок лушпиння какао. Це означало, що згідно з харчовими стандартами центральних виробників шоколаду в Борогравії та Квірмі, анкморпорський шоколад формально підпадав під категорію «сирів» і тільки завдяки іншому кольору уникав того, щоб його визначили розчином для кахліву. Сюзан дозволяла собі ласувати щомісяця однією з найдешевих їхніх коробок, і вона легко могла зупинитися, якби забажала, скуштувавши тільки частину солодощів. «Тобі не обов'язково заходити», – сказала вона, відчиняючи двері до крамнички. Біля прилавка скупчилася застигли покупці. «Прошу називати мене Мірією. Не думаю, що я, будь ласка». Мало не благаючи попросила леді Ліджон. Ім'я важливе. Зненацька, попри все, Сюзан відчула на мить симпатію до цієї істоти. Ой, дуже добре, Мірія, ти можеш не заходити. Я витримаю. Але я думала, що шоколад є страшенною спокусою, <зас> зауважила Сюзан, намагаючись не піддаватися емоціям. Це так. Вони подивилися на полички за прилавком. Мірія, Мірія повторила Сюзан, висловлюючи вголос лише деякі свої думки. «Зефебійського слова «міріос», тобто «незліченний», а «легіджон» – це аж примітивний каламбур від слова «легіон». «О боги, ми думали, що ім'я має чітко визначати того, кому належить», сказала її світлість, «а з числами якось безпечніше, вибач». «Отже, це їхній звичайний асортимент», – недбала змахнула рукою Сюзан, ігноруючи те, що було виставлено на показ. «Спробуємо зайти далі». «З тобою все гаразд?» «Нормально, нормально», – пробурма тіла, похитуючись леді Легіджон. «Ти ж не почнеш тут обжиратися, ні?» «Ми... Я знаю, що таке сила волі. Шоколаду прагне тіло, але не розум. Принаймні, я в цьому себе переконую. І так має бути насправді. Розум повинен панувати над тілом, інакше навіщо він взагалі?» «Я часто про це думала», – сказала Сюзан, прочиняючи наступні двері. «А, Чаклунська печера». «Чаклунська?» Вони тут практикують магію? Щось таке. Леді Легіджон притулилася до одвірка, щоб не впасти, коли побачила столи. Ох, вимовила вона. Е, тут є цукор, молоко, масло, вершки, ваніль, фундук, мигдаль, волоські горіхи, родзинки, апельсинова цедра, різні лікери, цитрусовий пектин, полуниці, малина, есенція фіалок, ягоди, ананаси, фісташки, помаранчі, лайм, цитрина, кава, какао. Нічого страшного, так? Зрунила юза, назираючи майстерню, в пошуках корисної зброї. «Какао, зрештою, це просто гіркуваті боби. «Так, але...» Леді Легі Джон стисла кулаки, заплющила очі і вишкірила зуби. «Якщо це все скласти докупи, воно...» «Тримайся! Тримайся!» «Воля контролює емоції! Воля контролює емоції!» Монотонно бубнила аудиторка. «Добре, добре. А тепер спробуй вимовити фразу, в якій буде слово «шоколад». Гаразд?» Це найскладніше. Сюзан, котра проходила повз чани і столи, фактично здалося, що побачений ось таким чином шоколад втрачав частину своїх принад. Це було схоже на різницю між спогляданням купок пігментів і завершеної картини. Вона взяла шприц, що був, не би, призначений для впорскування чогось у найінтимніші частини анатомії слоних. Хоч тут, мабуть, його використовували для створення всіляких кулінарних прикрас. Іще тут був невеличкий чан із стернем какао. Вона побачила численні лотки і таці з помадною масою, марципанами і карамеллю. О, а ще тут був цілий стіл, заставлений яєчками з душевного пундика. Але це не були дарунки для дітей із порожнистими оболонками і картонним смаком. О, ні, це був кондитерський еквівалент вишуканих і коштовних ювелірних виробів. Краєм ока вона зауважила якийсь рух. Одна з застиглих, мов статуя, і схилених над тацею з дивовижним праліне працівниць, ледь помітно повирухнулася. Кімнату заповнював час. Повітря сяйнула блідосірим світлом. Вона озирнулася і побачила біля себе невиразну людську постать. Була вона безлика і висіла в повітрі прозорою імлою, але Сюзан почула в голові її слова. Я міцнішою, ви мій якір, мій зв'язок із цим світом. Чи знаєте ви, як тяжко віднайти його знову серед багатьох інших? Доправте мене до годинника. Сюзан обернулася і всунула кондитерський шприц у руки Мірії, що далі стогнала. «Бери це і зроби щось типу слінга для немовлят або що. Я хочу, щоб ти набрала якмога більше цих шоколадних яєць і кремів і лікерів, Зрозуміла? Зроби це, ти зможеш». «О, Боги, іншого варіанту не було. Бідолаху треба було якось морально підтримати». «Будь ласка, Мірія. І що то за безглузде ім'я? Тебе ж небагато, ти одна. Ясно? Будь просто собою. Єдиність. Ось добре ім'я». Новоспечена Єдиність підняла вгору обличчя з патьоками туші. Так, справді, це добре ім'я. Сьюзен почала набирати в руки якмога більше товару, почула за спиною якесь шелестіння, озирнулася і побачила, що Єдиність стоїть на витяжку, тримаючи цілу купу різноманітних кондитерських виробів у величезному, немов би мішку, світловишневого кольору. О, добре, дотепне використання підручних матеріалів, неголосно мовила Сьюзен, а тоді в ній прокинулась вчителька і додала: Маю надію, що цього тобі вистачить на всіх. Ви були першим, сказав Лудзе. Фактично створили цей бізнес з нуля. Були новатором. Це було тоді, озвався Роні Сок. Тепер усе змінилося. Зовсім не те, що було, погодився Лудзе. От узяти смерть, бів далі Роні Сок. Вражаюча зовнішність, це так. Але хто матиме поганий вигляд у чорному. Але зрештою смерть вже таке смерть. Це лише довгий сон, відповів Лудзе. Лише довгий сон, погодився роні сок. Ну а інші війна. Якщо війна така вже погана, чому люди постійно воюють? По суті, це хобі, сказав Лудзе. Він почав скручувати собі цигарку. По суті, хобі, повторив роні сок. Ну а голод і чума, що там казати? Нема що казати, співчутливо мовив Лудзе. Власне, тобто голод наводить, очевидно, жах. «В сільськогосподарських громадах. Але ж треба йти в ногу з часом», – доповнив Лудзе, беручи до рота самокрутку. «Саме так», – підтвердив Роні. «Треба йти в ногу з часом. Тобто хіба пересічний міський мешканець боїться голоду?» «Ні, він думає, що їжа росте в крамницях», – відповів Лудзе. Йому вже починало це все подобатися. Він мав вісімсотлітній досвід керування думками тих, кому підпорядковувався, а більшість з них були розумними. Він вирішив підлити трохи масла у вогонь. От узяти вогонь. Міський люд насправді боїться вогню, сказав він. І це нове, адже для примітивного селяка вогонь був доброю річчю, правда? Відлякував вовків, якщо згоріло його не страшно, бо колоди й земля були дешеві. А тепер він живе на вулиці, де туляться одне до одного дерев'яні будинки, і всі готують їжу у себе в кімнатах. Отже, у роні люто спалахнули очі. Вогонь та це лише напівбог. Якийсь малий злодюшка поцупив у бігів полум'я, і раптом він уже безсмертний. Це що, можна назвати підготовкою і досвідом? З під пальців в Роні вилетіла іскра, запаливши кінчик цигарки Лудзе. І взагалі, щодо всіх тих богів, хто пізно приходить, той сам собі шкодить, спритно додав Лудзе. Точно. Люди почали їм поклонятися тому, що боялися мене, сказав Роні. Ви це знали? Ні, справді? з невинним виглядом запитав Лудзе але Ронні раптом усів. «Це, звісно, було тоді», – зітхнув він. «Зараз усе інакше. І я вже не той, що колись». «Ні, ні, звичайно, що ні», – заспокійливо вимовив Лудзе. «Але ж усе залежить від того, як на все це подивитися, правда? От припустимо, що чоловік, тобто я мав на увазі антропоморфну персоніфікацію», – підказав йому Ронні Сок, хоч я завжди волію вживати термін «аватар». Лудзе вигнув брові. «Ви часто літаєте?» – здивувався він. «Це було б авіатор. А, вибачте, тоді припустимо, що аватар, дякую вам, який, можливо, випередив свій час тисячі років тому, припустимо, уважно роззернеться зараз довкола і побачить, що світ, можливо, знову готовий його прийняти». Лудзе витримав паузу. «Мій абат, до речі, вважає вас дуже великим себе», – сказав він, щоб трохи підсилити ефект. «Справді?» – перепитав підозріло Роні Сок. «Великим цабе з великою цяцею і великою цюцією, завершив вихваляння Лудзе. «Він написав про вас море субвоїв. Каже, що ви надзвичайно важлива фігура для розуміння функціонування Всесвіту». «Так воно так, але ж це тільки один чоловік», – понуро зронив Роні сок, демонструючи брак за взяття, притаманний тому, хто не бажає розлучатися з величезною життєвою образою, немов улюбленою м'якою іграшкою. «По суті, так», – погодився Лудзя. «Але ж він аббат, а який міскуватий. Він мислить такими грандіозними думками, що й не встигає їх додумати впродовж одного життя. Тому йому потрібний другий срок. Нехай багато селян бояться голоду, але хтось такий, як ви, повинен бути націлений на якість. А тепер погляньте на міста. У давні часи це були просто скупчення глинобитних мазанок з такими назвами, як «Ур», «Уг» і «Уг». А тепер у містах мешкають мільйони людей. У містах із дуже заплутаною інфраструктурою. І от подумайте, чого вони справді, по-справжньому бояться? А страх? Та ж страх є вірою. М? Запанувала чергова довгомовченка. Ну, гаразд, але почав Булороні. Звичайно, вони там довго не житимуть. Бо коли ті сірі ідіоти закінчать розбирати їх на частинки, щоб побачити, як вони функціонують, жодної віри вже не залишиться. Від мене залежать мої клієнти. пробурмотів Роні Сок. Які ще клієнти? Це говорить Сок? Прорік Лудзе. Бо це не голос Каоса. Ха! Гірко звався Каос. А ви ще не сказали мені, яким чином це вирухували? Бо в мене більше трьох клітинок в мозку, а ти марнославний і написав своє справжнє ім'я задом наперед на своєму візочку. А тим вікно, вітрини, усе від зюркалі. І в нього відображалися літери К і С. Можна побачити, навіть якщо вони перевернуті, – подумав Лудзе, але вголос цього не варто було говорити. «Бо це ж очевидно, – сказав він. – Ви просто просвічуєтесь крізь усе. Це так, ніби накрити слона простирадлом. Ви можете його не бачити, та все одно знаєте, що слони далі там». Каос мав жалюгідний вигляд. «Не знаю, – пробурмотів він, – минулого вже стільки часу. Он як? А мені здавалося, що ви називали себе найпершим вирішив спробувати новий підхід Улдзе. «Вибачте, хоч і я припускаю, що ви не винні в тому, що за ці кілька століть втратили майстерність і частину навичок. Адже на це були...» «Я втратив майстерність?» Мало не штрикнув в ніс підметальника своїм пальцем каос. «Хочеш, щоб я показав тобі, де раки зимують п'явко, ти нещасна?» «І як це? Нагодуєте страшнющим йогуртом?» глузливо запитав Лудзе, злазячи з візочка. Каос вистрибнув слід за ним. «Я ще не скінчив розмову. Куди це ти тікаєш?» – гаркнув він. Лудзе глянув на нього. «На ріг торгової і бродвею», – відповів він. «А що такого?» – Каос заревів, Зірвав із себе смугастий фартух і білий кашкет. Здавалося, ніби він став вищий на зріст, і з нього почала парувати схожа на дим темінь. Лудзе склав на грудях руки і вишкарився. «Пам'ятайте перше правило», – нагадав він. Правила. Які ще правила? Я коос. Який був найпершим? перепитав Лудзя. Так, творець і руйнач? Саме так, чорт забирай. Здавалося б, плутана, здавалося б, безсистенна поведінка, що має однак просте обумовлення пояснення і є ключем до нових рівнів розуміння багатовимірного всесвіту. Отож бо й воно. Що? Мусите йти в ногу з часом, містере, мусите не відставати вигукнув одзе, схвильовано підстрибуючи на місці. Ви той, яким вас уявляють люди, а вони вас змінили. Маю надію, що ви здатні це врахувати. Не вказуй мені, ким я маю бути, проривів хаос. Я хаос. Ви так гадаєте, але ваше грандіозне повернення не зможе відбутися, бо тепер усе контролюють аудитори. Правила, містере. Ось хто вони такі. Холодні, мертві правила. Ходяча хмарка, в яку перетворився Ронні, зблиснула срібною блискавкою. А тоді ця хмара, візок і кінь, зникли. «Ну, мабуть, могло бути і гірше», – мовив сам до себе Лудзе. «Не надто тьомовитий парубок, чесно, а ще й трохи старомодний». Він роззернувся і побачив, що за ним стежить юрба аудиторів. Їх було кілька десятків. Він зітхнув і вишкерівся своєю ніяковою посмішкою. Цього дня у нього було аж забагато пригод. «Я припускаю, що ви чули перше правило, так?» – прорік він. Це примусило їх на хвильку замислитися. Один мовив, «Ми знаємо мільйони правил, людину». «Мільярди, трильйони!» – додав інший. «Отже ви не можете напасти на мене!» – сказав Лудзе, «Бо це перше правило!» Найближчі до нього аудитори зібралися докупи, щоб порадитися. «Мабуть, це стосується гравітації? Ні, квантових ефектів, це очевидно». Логічно не може бути першого правила, бо на цьому етапі ще відсутня концепція плюралізму. Але якщо немає першого правила, чи можуть існувати інші правила? Якщо немає першого правила, то де тоді друге правило. Є мільйони правил, вони повинні бути пронумеровані. Чудово, подумав Лудзе. Мені тільки залишається почекати, поки розплавляться їхні мізки. Але один аудитор виступив уперед. Він мав божевільніший за інших вигляд, а також найнеохайніший. Він іще тримав в руках Сукиру. «Нам не потрібно це обговорювати», – відрізав він. «Мусимо ось про що подумати. Це не синітниця, не варта дискусій». «Але яке ж тоді...» – почав один аудитор. Звертайтеся до мене, містер Білий». «Містер Білий, але яке ж тоді перше правило?» «Мені не подобається це питання», – зарепетував містер Білий і замахнувся Сукирою. Тіло другого аудитора розкрішилося від удару лезом, перетворилося на летючий порох і розсіялося легкою хмаркою. «Ще в когось є питання?» – гарикнув містер Білий, і знову здіймаючи сокиру. Один або два аудитори, що не до кінця розібралися в поточній ситуації, роззявили було роти, щоб запитати щось. Але знову їх стулили. Лудзе відступив на пару кроків назад. Він завжди пишався своєю добре відточеною здатністю вміти будь-кому заговорити зуби, але це великою мірою залежало від неявності, бодай, крихти здорового глузду в сутності, з якою ведеться діалог. Містер Білий повернувся до Лудзе. «Що ти тут робиш, не на своєму місці органічний?» Але Лудзе почув іншу розмову, що велася пошепки. Вона долинала з другого боку найближчої стіни і була такого змісту. «Яка різниця, що там, де біся, написано?» Точність важлива, Сюзен, а тут під кришкою є докладний опис, дивися. Гадаєш, це справить на когось враження? Прошу тебе, все має бути зроблене належним чином. Ой, тоді дай це мені!» Містер Білий наблизився до Лудзе з піднятою в гору сокерою. «Тут заборонено!» – почав було він. «Їжте! О, Боже мій, їжте розкішну цукрову помадку-крем-брюле з чудовою малиновою начинкою в оболонці з дивовижного чорного шоколаду. Ви сірі шельми!» На вулицю градом висипались купа маленьких предметів, деякі з них розкололися від удару об бурківку. Лудзе почав раптом тишу, викликану відсутністю тихенького дзижчання, до якого він уже звик. Ой ні! Я розкруч!